Egészen attól kezdve, hogy Margit férjhez ment, Tilda sem vele, sem Karcsival nem tartott különösebb kapcsolatot. Nem azért, mintha lenézte volna őket, hanem mert úgy érezte, teljesen más az a világ, amelyben mozognak. Margiték kispolgárias bezárkózása nem volt Tilda számára különösebben rokon szembes. Karcsit a maga kategóriájában értelmes, széles látókörű férfinek tartotta, ám sem közös hangot, sem közös témát nem talált vele. Jóval később pedig az a fülletek zártság, amely Margitot és a családját jellemezte vált értelmezhetetlenné Tilda számára. Vagy talán nagyon is értelmezhetővé. Ugyanis a két nővér volt egymással annyira bizalmas viszonyba, legalábbis abban az időben, hogy Tilda tudott a két udvarról, s később arról is, hogy Margit mindkettőjükkel ugyanazon két menszesz között létesített nemi kapcsolatot. Ezért Andrea fogantatása számára is kétséges volt, sokan túl csodálkozott, hogy a e kétségben Margit egyáltalán meg tud nyugodni. Felhívta a figyelmét a vércsoportvizsgálatra, amely a kizárásos irányokba megbízhatónak mondható. Margit azonban ezt a vizsgálatot folyton csak halogatta, Stilda sürgetését azzal hárította el, hogy Karcsi tudni véli, bár nem esküdne meg rá, hogy neki is, Menyúsnak is azonos a vércsoportja. Egy héttel Karcsi temetése után, amikor már Margitnak is csak hónapjai voltak hátra, Tilda szörnyűködve értesült a bűnös viszonyról. Nővére a lehető legrészletesebben beszámolt a lány és Karcsi között történtekről, s arról is, hogy e viszonynak ő maga, azaz Margit állított zöld lámpát. Majdnem száz százalékig biztos, hogy nem Karcsi volt az apa, s a lány picikorától kezdve módfeled kötődött hozzá. Ilyen helyzetben az elszakítás csak is drasztikus lehet. Talán ezt kellett volna tenni? kérdezte Margit. Nem tudom, bizonytalanodott el a húga. Az igazság az, hogy nem tudunk mit kezdeni az irracionális ellemekkel egy ilyen rendhagyó kapcsolatban. rezignáltan tette hozzá. Különben pedig te is, én is mit nyertünk azzal, hogy mindkettőnk húsz éves kora után vesztette el a szüzességét. Tilda arra célzott, hogy Margiténál nem kevésbé rendhagyó módon jutott el a szexuális kapcsolatteremtésig és csöppent sem ért meg kisebb drámát. Ellenkezőleg. De haladjunk sorjába. Vallásos nevelés, szigorú szülői felügyelet, csak úgy, mint Margit, Tilda is ebben a légkörben érte serdülő és középiskolás éveit. Azzal a különbséggel, hogy nem tanítóképzőt, hanem gimnáziumot végzett, és mint a család reménysége, esélyes volt az egyetemre. A familiáris hagyományok, az oldalági rokonságban banktisztviselők, könyvelők voltak, továbbá a hajlam egyaránt meghatározták a közgazdasági érdeklődését. De már a középiskolás évek alatt jelentkezett Tildában az erős késztetés, hogy bekapcsolódjék az ifjúsági szervezet munkájába. Ezt az igyekezetét határozott szülői, méghozzá erkölcsi alapokon álló ellenkezés fogadta. Tilda azonban sikeresen bizonygatta még a szülei előtt is, hogy a stálinista komszomol fogantatású kisz épp oly erotika ellenes, mint a keresztény vallás. Az önmagáért való szexualitás a burzsó terméke, a politikai gyakorlat felől nézvést pedig az imperialista fellazítási taktika része. Ekkoriban Tilda még mindez szó szerint így is gondolta. Később, már egyetemi évei alatt, amikor hajszálhíján megerőszakolta a kerületi kiszfunkcionárius tapasztalnia kellett, hogy az uralmon lévők a puritán aszkezist a köznép számára tartogatják. Ők maguk nagyon is szívesen elmerülnek, akár a legbocsmányabb fertőben is. Túlzás volna azt állítani, hogy egyetemi évei alatt Ilda abszolút apáca életmódot folytatott volna. Egészséges fiatalányból testben és lélekben, s szervezete kezdte követelni a magáét. Így azután hívjéjű szegődött a pettingezésnek, megismerkedett a női és a férfi test erogén zónáival. Voltaképp a fiúknak mindent megengedett, kivéve azt az egyet. Egyszer még a diszkózás hős korszakában, egy félreelső folyosói ablakmélyedésben, igaznémi konyakozgatás utáni felhangoltságban. Egyszerre két fiúval vonult el, s rutinos kézjátékkal mindegyiket ki is elégítette. Azok hasonló módszerrel ugyanezt tették vele. Ekkor jegyezte meg Tilda, hogy sajnálja, s a fiúk legalább annyira sajnálhatják, amiért nem rendelkezik síva istennő testi adottságaival, a hat vagy nyolc kézzel. Saját déva ötletét nyomban tovább hömpölgette, mondván, ha csak négy keze volna is, a kettő helyett, biztos megélhetése volna akármelyik tehenészetben. Bizonyos, hogy a legkorszerűbb fejőgépekkel is felvenné a versenyt. Persze mindez csak elméleti feltevés. Egyrészt mert újabb két keze úgysem fog nőni, másrészt meg a diplomája feltehetően hozzásegíti majd a megélhetéséhez. Voltaképp hozzásegítette, ha valamelyest áttételesebb módon is, mint ahogy azt a diploma közvetlen hasznosításából következett volna. Az egyetem elvégzése után hazatért szülővárosába, s a Városi Kizbizottságon vállalt munkát. A mozgalmárok kapva kaptak a diplomás fiatal lányon, s ennek fejében még a vallásos szülői környezetet is hajlandóak voltak elnézni. Tilda nem eredmény nélkül koptatta öt évig az egyetem padját. Nyomban előadta, hogy ha a szülőkkel együtt marad, állandó pszichikai nyomás alá kerül, mely előbb, mint utóbb mozgalmi munkájára is rossz hatással lesz. Ellenben, ha külön költözne a szülőktől, no nem albérletre gondol, ezt a lehetőséget különben is szükségtelen volna fölvetni. De egy garzó lakás az épülő garzonházban megoldaná a problémát. Tilda akkor már tudta, hogy a garzonházat két-három hónap múlva átadják. A lakások elosztására vonatkozólag viszont még nincs részletes terv. Megkapta Tilda a Garzon lakást, az induló összeg befizetését a szülők vállalták, akik belenyugvással vették tudomásul lányok elköltözését, hiszen ha az nem zűlött el öt év alatt a bűnös nagyvárosban, itthon mégiscsak jobban szem előtt lesz. A lakás meg vagyontárgy, amibe érdemes azt a kis pénzt fektetni, hiszen az értéke így növekszik igazán. Ennyit még közgazdászi diploma nélkül is lehetett tudni. Egyébként a szülők ugyanannyi összeget adtak Margitnak is ne támadjon feszültség a két lány között. Nem sokkal később karciék ezt a pénzt használták föl a központi fűtés szerelésekor. Igaz, hogy egy fél tucatnyi irigyet azonnyomban szerzett magának, elsősorban azok közül, akik szintén aspiráltak a garzolnakásra, de nem jutottak hozzá. Tída rájuk sem hederített. Nagy hévvel belevetette magát a munkába, s néhány hónap után azt kezdte észrevenni, hogy igyekezetére már fentről is odafigyelnek. Küszöbön állt az MSZNP-be való felvétele. Tilda tekintetben csak azért kért egy fél halasztást, mert magában addig el akarta dönteni, marad-e, azaz érdemese maradnia a mozgalmi pályán. Volt néhány dolog, ami kimondottan zavarta. Egyrészt maga az az állóvíz, amely ifjúsági mozgalomnak nevezte magát, de amely írtozott minden értelmes cselekvéstől, minden fiatalos hévtől-lendülettől. Mert csak azt lehetett csinálni, amit a párt jóváhagy. A pártnak viszont az az érdeke, hogy ne történjen semmi. Tilda akkor legalábbis úgy vélte, a mozgalmi pályán akkor lesz értelme maradnia, ha a pártaparátusba jut térnyeréshez. Ha ilyen irányt vesz, akkor, de csak is akkor, be fog lépni a pártba. Ehhez viszont, hogy ott is igazán érvényesülhessen, a közgazdászi diploma mellé ajánlatos volna a jogi diplomát is megszereznie, hogy kellőképpen kiigazodjék a társadalmi élet szövevényeiben. Végül miután a hivatása naponta hozta össze korosztálya beli, vagy nem sokkal idősebb fiatal emberekkel, egyre inkább az a képzete alakult ki, hogy egytől egyig mind le akarja fektetni. Tilda szerencséjére volt annyira okos, hogy felismerte. Ha nem vigyázz, veszedelmes rögeszme fészkelődhet el benne, melynek az ő esetében egyetlen értelmes orvossága van, a férhezmenés. menés. E felismerésig nem volt nehéz eljutnia. A nagyobb gond az volt, hogy folyton terebélyesedő ismerettségi körében ki lesz az, aki az ő kényes és minden szempontból magas követelményeket támasztó igényeinek megfelel, mint házastárs. Mert Tilda, mint közgazdás, csak ugyan nem ok és cél nélkül koptatta 5 évig az egyetem padját. Alapvető, hogy a jövendőbeliének diplomája legyen, továbbá stílusa. Ugyanis ez utóbbi szintén konvertálható, ha megfelelő helyen és időben alkalmazzák. Mint férfi és mint társasági lény is magas fokon pontoztassék. Vagyis amiként az igényekre tekintő, sőt összpontosító házassági hirdetéseket megfogalmazzák. Továbbá szó sem lehet arról, hogy egy szájukas nadrágba lépjen be a házasságba az illető. Az eszme hirdetheti a nincs telenség nimbuszát, de ennek nem kell felülni. Finomabban fogalmazva, nem kell szó szerint venni csak az egészen kivétele személyiségeknek adatik meg, hogy vagyon nélkül is magas színvonalú életet éljenek. Ezekből világviszonylatban is kevés van. Tehát tisztelni kell a realitásukat és alkalmazkodni hozzájuk. Tágos és komfortos lakás kell, már csak azért is, hogy ha gyerek születik, az a pici kezve kezdve tanulhasson idegen nyelvet, s tanuljon zongorázni is. Évente kell külföldre menni, lehetőleg nyugatra, s egy jó autót is illik tartani de nem csak azt, hanem nyaralót is. Olyat, ahová akármilyen vendéget meg lehet hívni. Mert teljesen nyilvánvaló, hogy mindezekre nem csupán a kényelmesebb életberendezkedés miatt van szükség, hanem a befogadtatás miatt is, azok részéről, akik számítanak. Mert ha az embert nem fogadják be, eláshatja magát, és ha annyit dolgozik, hogy belefeketedik, akkor se jut ötről hatra. Itt tehát egy szoros kölcsönhatás működik, és ő... Tilda, nem azért közgazdász, és nem azért mozgal már, hogy ennyit ne ismerjen fel. Ezután már csak az alkalmas módszert kell megtalálni ahhoz, hogy a kölcsönhatást lendületbe hozzuk és működtessük. Úgy vélte a jogi diploma levelező úton történő megszerzése számára nem bizonyul világra szóló vállalkozásnak. A felvételire történő alapos előkészítés persze nem fog ártani. De ki legyen az, aki felkészíti? Kit lehet találni ebben a koszpészekben, ahol még egy nyomorult egyetem sincs? Kullega a bizottságon, miután elpanaszolt a problémáját, nagyot kacagott. Soha ne legyen nagyobb problémát. Egy kitűnő fejél a városunkban. A náci. Ügyvéd és egyház jogász. Rendszeresen előad a teológián. A bátyámat is ő készítette fel, simán ment minden. És képzelt fiatal és nőtlen. Várj, mondom is a címét. Előhalásta a városi telefonkönyvet, fellapozta. Azt mondja, hogy... és mondta a vezetéknevet, hozzá, hogy Ignács, meg a lakás címet. Meg még a telefonszámot is. a rövid tűnődés után rájött, hogy tudja is, melyik házról van szó. Egy elegáns, régi típusú kétemeletes háza belvárosban. Régen egy jó szituált úriháznak számított. és hozzátette, számára a vezetéknév is roppant ismerős, sajnos nem ugrik be honnan. Kollega nője felvilágosította, hogy a náci a közismert egyházi méltóság unoke Végre egy férfi, gondolta Tilda, akit, noha egyedülálló, nyugodtan felkereshet a lakásán, és nem kell attól tartania, hogy öt perccel a megismerkedés után le akarja teperni. Jó, hogy nem hozta szóba. Kollega nője joggal kinevetné az ilyen údévatú félelmek miatt. Úgy gondolta, ha egyedül lesz a szobában, akkor fogja felhívni a nevezetes férfiút. Ha meg nem, akkor az utcáról. Csak egy kis ideig csöngött ki a telefon, és pársonyos férfi hang mutatkozott be azon a néven, amelyet Tilda maga előtt tartott. A lány is bemutatkozott, röviden elmondta, miért szeretné fölkeresni, és ekkor határozta el Tilda, hogy tesz egy próbát. Kérem, az ön lakásától két perc távolságra van a napsugár eszpresszó. Szeretném oda meghívni, akkor talán nem kellene a lakásán zavarnom. A telefonból udvarias, de határozott válasz érkezett. Kérem, én puritán ember vagyok. Ilyen helyekre nem szoktam járni. A lakásom azonban alkalmas bármilyen téma megbeszélésére. Várom magát. A viszontlátásra. Hamar megtalálta tilda a házat. Sötét kapuaj, de tiszta, ápolt környezet. A keresett név a második emeleten. A házat összesen család lakja, a ládák feliratai szerint is könnyű eligazodni. Becsöngetett. Hosszúkás arcú, némileg nyeszletnek tűnő, de lehet, hogy csak hanyagtartása miatt annak látszó, konzervatívan öltözött férfi nyitott ajtót. Az a típus, amelyről nehéz megállapítani, hogy húsz évese vagy kétszer annyi. Tilda harmincnak tippelte. Később kiderült, hogy csak egy évet tévedett. Visszafelé. Hosszú, világos barna haját hátraférsülve hordta, ami a nyeszletséget már-már jelentéktelenséggé fokozta le. Mint egy kis tisztviselő, egy irodakukat. villant át az összegzés tilda agyán. Csak amikor a szemébe nézett, a zöldes sárga tekintetből nem akár mekkora értelem sugárzott. Tildát akkor, és még jó ideig ez a sugázás tartott a bűvkörében. A bejárathoz legközelebb szobába telepedtek le, vagyis a három óriási szoba közül az egyikben. A középső teret a süppedős bőrfotelek uralták, a régi módi masszív dohányzó asztalkával, és plafonigérő tömött könyves szekrények sokaságával. Jól át lehetett látni a másik szobába, nyitva volt az átjáró ajtó. Ott is mindenféle könyv. Hány kötet lehetett ez eddig? Háromezer? Ötezer? A harmadik szobába is vannak könyvek, töprengett rengett tilde. Arra gondolt, hogy később meg fogja kérdezni, de ez alkalommal csak a látogatás széljáról illet beszélni. Ha csak a házigazda nem kezdeményez más témát. Kávét is kisasszony, rebentette fel a férfi básonyos hangja a mély tűnődéséből. Kérek, mondta Tilda kis szünet után, és a férfi egy oldalsó kisebb helyiségbe vonult, nyilvánvalóan konyhába, találta ki a lány. A kávé izletes volt, erős és meglehetősen friss. Szépen lakik, jegyezte meg Tilda kortyolgatás közben. Az egész lakás az öné. Isten és a nagybátyám jó voltából, igen, suhant át egy finom mosoly a férfi arcán. Bizonyára értesült arról, hogy igen, tudok a neves rokonságáról, vágott a szavába Tilda, de rögtön meg is bánta, hogy ilyen triviálisan fitoktatja jó értesültségét. Még azt gondolhatja, hogy az apparátusba talán nyilván tartják, mint a klerikális reakció helybeli leágozását. Gyorsan és szellemesen szerette volna helyre billenteni az egyensúlyt, de igyekezetéből csak annyira futotta. Az egész város tisztelettel említi önt. Kissé meglepne, ha tényleg így volna, mondta a férfi némileg rejtélyes mosolyjal. Megbeszélték mindazt, ami a felkészítéssel kapcsolatos, s azt is, hogy Tildának milyen tankönyveket kell beszereznie. A lány közbe keresztbe tette a lábát, nem kacérszándékkal, hanem kényelmi okok miatt tudjon jegyzetelni anélkül, hogy az asztalhoz kelljen hajolnia. Tény viszont, hogy a szaknya majdnem comb középig felcsúszott, s a lány inkább csak reflekszerűen húzigálta a szélét. A nőknél még ez a mozdulat is azt a célt szolgálja, hogy odavonja a férfi ember tekintetét. Ignác tekintete átsiklott a látványon, egy pillanatra az volt az érzése, hogy teljesen hidegen hagyta. Igazából nem látta, amit látnia kellett volna. Tilda nehezen megmagyarázható, és csak a pillanat tört részéig tartó kellemetlenséget érzett, ha a férfi bármi diszkréten is félrevonja vonja a tekintetét, azzal elárulja magát, észrevette a női esi domokat. De ezúttal nem ez történt. Lassan mennem kell, mondta Tilda, s meglehetősen kényelmesen rakosgatta el homját a váltáskájába. Isten ments, hogy feltartsa magát. Hisz ön Istenben asszony. kisasszony kérdezte a férfi, és a kérdés csak az első pillanatban tűnt meglepőnek. Én a tudás híve vagyok, mondta kis szünet után Tilda megfontolta. A tudás ugyan véges, de stabil. Gondolom a hitnél fordítva van. Végtelen, de labilis. Kisasszony, ön csak legfejebb közvetve válaszolt a kérdésemre. Egyébként szellemes, amit mondott, de ami a stabil-labilis párhuzamot illeti, talán inkább fordítva igaz. Tehát stabil csak az lehet, ami végtelen. Lehet, hogy ez így is igaz. Más kérdés, hogy számomra kellőképp releván se. Én izgalmasabbnak tartom azt a kérdésfeltevést, hogy szükséges-e okvetlenül szembeállítanunk egymással a hitet és a tudást. Dilda még mindig azt hitte, hogy a saját gondolatai ösvényén haladt, holott már jócská ért a férfiére. Nem, hogy nem szükséges, de nem is szabad, mondta halkmosolja Lignácz. Csak érzékelnünk kell, hogy hol húzódnak a korlátok. Delihard de Sardin például úgy tesz, mint aki nem érzékeli. Még azt sem, hogy tudásunk növekedtével csupán a hiányok szaporodnak. Ahogy előbbre jutunk, mind több a szenvednivalónk attól, amit még nem tudunk. Az emberi tudás nem más, mint egy iszonyatos rosta, amelyen csak lyukak szaporodnak. Az emberiség drámája az, hogy nem tehet mást, mint hogy tovább szülje ezt a rostást. Nem lehet visszafordítani. Hangsúlyoznom kell, lendült bele most már a férfi, hogy ez nem égbe kiáltóan nagy felismerés, de Sardin még idáig sem jut el, amiben őt megakadályozza enyhe marxista fertőzöttsége. Egyébként ő nem annyira hitről, inkább szellemről beszél, de nála ez is túlságosan anyagszerű. Ezért is nem tudom kellőképpen méltányolni azt a, máskülönben termékeny igyekezetét, hogy hidat verjen szellem és anyag között. Tilda olyan feszülten figyelt, hogy alig vette észre. Pillanatnyilag vége a monológnak. Majd gyorsan megszólalt. Úgy véli tehát, hogy a hit megófad bennünket attól, hogy utat tévesszünk, és ok és célképzet nélkül tévejgünk a a között? Pontosan így van, lelkendezett Ignác. Az általam említett rosta egy kényszerű eszköz. Szövésével az anyaghoz való tartozásunkat fejezzük ki. De csak ennyi, semmi több. Akkor van igazán báj, ha célná válik, és ezért oly sűrű leszőjük, hogy egy idő után nem látjuk másnak, mint börtönrácsnak. Ez utóbbi az, aminek nem örülnek a totális diktatúrák. Aki börtönben érzi magát, szabadulni akar. A diktatúra azt szereti, ha láthatatlan, ám annál sziráldabb rácsokba ütközünk. De megfeledkezik arról, hogy a rács is milyen hirtelen tud pókhálóvá változni. De a lét számára éppen a pókháló a végzetes, vetette közbe a lány. Így van, S a diktatúra épp azért is követel mindent, hogy legyek ki, és más alsóbrendő félkekké fokozzon le bennünket. Felemelte ujját figyelmeztetőleg. De Isten velünk van, és megóv bennünket attól, hogy ezt tegyék velünk. Legalábbis tartósan. Tilda megborzongott a profétai hangvételtől. Egyúttal azt is érzékelte, hogy aláaknázott terekre az okfejtés nagy kilengésű iramát csillapítandó ezt mondta. – Túlbecsül engem a tanár úr, ha szabad így szólítanom. A férfi rövid bólintással jelezte beleegyezését. Én inkább csak a hétköznapi ember fogalmai között tudok elbotorkálni. Ha valakit az Istenben való hit boldoggá tesz, akkor hagyjuk hinni. Ezúttal a férfinak csak a szögletébe jelent meg egy révedező mosoly. Tartok attól kis azt, hogy mozgalma, vagy hogy gorombában fogalmazzak, a kenyéradó gazdája önt ezért a kijelentéséért eretmekré nyilvánítaná. Holott, amit mondott, az nem több, mint a felvilágosult abszolutizmus politikai filozófiájának egy része. Hagyjuk hinni. Párt és kormány szinte megengedjük vélhetően taktikajogból, hiszen az ideológiai diktátummal nem fér össze. Tilda tiltakozni akar, de a férfi folytatta. Amit mondott, már ne is haragudjék, gyakorlatilag nézve, és csak ugyan is. Mert mi van akkor, ha megfordítom a kijelentését? Hitetlen embert én még nem láttam boldognak. Ha egyik-másik netán mégis annak érzi magát, akkor embermi voltát vagyok képes kevésbé akceptálni, hogy kellő árnyaltsággal fejezzem ki magam. Egy szóval összetette probléma ez annál, hogy ennyire rövidre lehessen zárni. A logikai sorba minimum be kell kapcsolni az emberi méltóság fogalmát, mely nélkül nincs, és nem is lehet boldogságtudat. Ez azért fontos, mert az Istenben való hit ad érvényes megfogalmazást az emberi méltóságnak. A tanár úr nem csak nagy tudású, de nyílt ember is, jegyezte meg Tilda egy mély lélegzetvétel után, és igyekezett, hogy a hangsúlyába csak ugyanaz az elismerés domináljon. Az iránt viszont kétségeim vannak, hogy a tisztelt nagybátya ennyi nyíltságot megengedhet magának. Kisasszony, az állítólagos tudásom nem jelent többet, mint azt, hogy egy-két lyukat én is szövök a nagy tához. Ami pedig a nagybácsit illeti, gondolom, hogy a helyjel közel napvilágra kerül a nyilatkozataira célzott, ő egyházpolitikus, és ennek a szerepvállalásának is megvan a sajátos terminológiája. Épp úgy, mint a diplomáciában. Nem tudok mást ajánlani, mint azt, hogy a hangsúly kitevéseire figyeljem. Tilda ezután bejelentette, hogy csak ugyan mennie kell. A férfi a bejárati ajtóig kísérte, készfogással és vakkal búcsúzott tőle. Örülök, kisasszony, hogy megtisztelt a bizalmával, s annak is, hogy ön hisz Istenben. – De én ilyen kijelentést nem tettem – lepődött meg Tilda. – Nem is kellett, hogy tegyem. Bele van írva a lényébe. – A tanárus zavarba hoz – motyogta Tilda. – De lehet benne valami. A lány aznap este nem nagyon tudott mit kezdeni magával, csak járkált alás Fels, a találkozáson az ott elhangzottakon tűnődött. Istenem, micsoda intellektus? Az összehasonlítás a mozgalom hátrányára dölt el. Nem csak a kizben, de a párban is túl sok a bukris, és ha akad kettő-három, aki nem hasz, az, az cinikus és makiavelista. Ha meg nem is fogalmazódott, de megcsirázott benne a gondolat. Meg fog válni a mozgalomtól. Hiszen a kiemelkedésnek van más útja is. Gazon lakását elfüggönyözte, lezuhanyozott, és végig dőlt az ágyon. Ignác, mondta többször is félhangosan. Abban maradt magával, hogy rövidesen, ha nem is legközelebb alkalmat kell találnia egy bizalmasabb beszélgetésre a nőkkel való kapcsolatról, a szerelemről, és ha lehet, úgy bizony a szexről is. Ignác és a szex egy kisé, mintha nehezen illene össze a kettő. Aludni szeretett volna, de csak forgólódott, hánykolódott, izzó aggyal és felparázsló testtel. Csak azután sikerült elszenderednie, hogy, amit egyébként már régóta nem tett, magához nyúlt és kielégült.